Люцесінь. Темний ліс. Текст читає Сергій Орубчук На Меркурії панували два кольори – чорний і золотий. Чорною була поверхня планети, внаслідок низького коефіцієнту відбиття світла навіть на близькій відстані від пекучого сонця. Золотий – кольор сонця, який займало майже весь небосхил. На великому диску світила вдень можна було без проблем розглядіти коливання вогняних морів, сонячні плями, що набігали немов чорні хмарини, а з країв витончений таємничий танок прутобиранців. І на цьому суворому камені, підвішеному над вогняною стихією світила, людство вирішило виростити ще одне маленьке сонце. По завершенні проєкту космічного ліфта люди взялися до широкомасштабного вивчення планет сонячної системи і пілотовані місії одна за одною опустилися на поверхню Марса та супутників Юпітера. Це не викликало значного ажіотажу серед населення. Адже люди знали, що експедиції, на відміну від попередніх польотів у космос, мають чітку і прагматичну мету. Це передень будівництва баз космічної оборони в майбутньому. Експедиції тому не могли вважатися значним кроком уперед. Початкові дослідження здебільшого зосереджувалися на планетах за межами Сонячної системи. І лише з поглибленням знань і розвитком технологій представники галузі космічної оборони почали критикувати науковців, за недооцінювання стратегічного значення сусідніх планет. Тож, по ухваленні загальної стратегічної програми з вивчення Венери та Меркурія, РОС із великими труднощами затвердила проведення тестових вибухів зоряно-водневих бомб на Меркурії за планом Реодіаса. Буріння поверхні Меркурія стало першим широкомасштабним інженерним проєктом людства на іншій планеті Сонячної системи. Поза як вести будівництво можна було лише за умов меркуріанської ночі, яка триває 88 земних діб. Його реалізація розтягнулася на три роки. Але попри всі зусилля, пробурили тільки третину від заздалегідь визначеної глибини свердловини. Далі машини відкнулися в надзвичайно важкий шар. Металева руда в ньому перемішалася з кам'янистими масами. Тривалий процес буріння виявився не лише вкрай повільним, а й надзвичайно дорогим. Зрештою було вирішено закрити проект, Якби випробування бомби проводилося на досягнутій глибині, Міг статися викид на поверхню планети значної кількості породи з утворенням величезного кратера. Це не надто відрізнялося б від звичайного атмосферного вибуху. Але через взаємодію чинників вибуху зі значними масами ґрунту проведення аналізу результатів випробування виявилося б набагато складнішим, ніж за умови випробувань на поверхні. Проте Рейдіас наполіг на проведенні підземного вибуху на досягнутій глибині, запропонував накрити дахом утворений кратер, і все-таки використовувати це місце як майданчик для майбутньої бази. Випробування мало розпочатися на світанку. Перші промені сходу Сонця, який тут мав тривати 10 годин, позолотили небокрай. Сьогодні зворотній відлік до нуля від епіцентру вибуху поверхної планети почали розходитися брижі. Кам'яниста рівнина Меркурія на якийсь час перетворилася на м'який шов. Далі в епіцентрі на рівному місці повільно почала виростати гора, Ніби гігант, який прокинувся від сну, випростався на повний зріст. Коли гора виросла до 3 кілометрової позначки, стався ще один вибух, і сотні мільйонів тонн ґрунту каміння злетіли в повітря. То був спалахлюті однієї стихії, обернений проти іншої. З під поверхні, що злітала вгору уламками каміння, почало вириватися світло вогняної кулі. Темне небо Меркурія розкитло дивовижними фейерверками. Світіння кулі тривало майже 5 хвилин і в спалахах заграви обпалювало цілі скелі. За 10 годин після вибуху спостерігачі помітили, що довкола Меркурія утворилося кільце. Значна кількість виконатої породи досягла першої космічної швидкості для Меркурія та перетворилася на безліч супутників планети різних розмірів. Ці незлічені уламки розподілилися орбітою, і Меркурій перетворився на найпершу планету земної групи, що мала кільце. Воно було тонким і виблискувало в яскравому світлі близького Сонця так, ніби хтось величезний узяв яскравий маркер і обвів ним навколо планети. Менша частина уламків змогла досягти другої космічної швидкості Меркурія, залишила його орбіту і перетворилася на об'єкти, що рухаються навколо Сонця. Виникло нове, небачене досі явище. Найближчий до світила – пояс астероїдів. Рейдіа спостерігав за прямою трансляцією випробування зоряно водневої бомби на Меркурії з підземного сховища, в якому мешкав. Насправді, ефір був не зовсім прямим, адже сигнал доходив до Землі за сім хвилин, коли вогняна куля вибуху згасла, дощ із уламків скельних порід і далі падав на поверхню планети вже в темряві. Рейдіасу зателефонував голова Рос. Він повідомив, що неймовірна потужність зоряноводневої бомби справила глибоке враження на очільників ради. І представники всіх країн, постійних її членів, погодилися якнайшвидше провести наступне слухання з проекту обернення до стіни. Вони мали обговорити виробництво та розміщення подібних бомб. Проте голова зазначив, що заявленою рейдіасом кількості виготовити неможливо за будь-яких умов, але великі держави зацікавлені в подальшому розвитку цього проекту. Рейдіас жив під землею не з міркувань безпеки, а через свою геліофобію. Відірвані від звичного щоденного сонячного циклу допомагала йому зберігати душевну рівновагу і додавала впевненості у власних силах. За 10 годин по завершенні випробувань на Меркурії, коли Радієс ще милувався блиском кільця навколо планети на екрані монітора, ожив динамік системи внутрішнього зв'язку, і охоронець повідомив, що на призначену зустріч прибув психіатр. Я не призначав зустрічі ніякому психіатру. Радієс відчув роздратування, ніби сприйняв відвідане психіатра як приниження. Не треба так, містере Радієс. Почувся інший спокійний голос. Мабуть, то говорив відвідувач. «Я можу допомогти вам знову глянути на сонце». «Ідіть геть!» – завела в Рей Діас, але замить змінив думку. «Ні, стравайте! Охорона, затримайте цього ідіота і дізнайтеся, звідки він узявся». «Тому що я знайомий із вашим випадком». І далі спокійно говорив відвідувач. «Пане Рей Діасе, будь ласка, повірте, лише ми у двох в цілому світі знаємо справжню причину». Потівши це Діас насторожився. Впустіть його, нехай увійде, сказав він. Він кілька секунд стомлено дивився у стелю, далі повільно підвівся, схопив кватку, яку кинув був на диван разом із купою інших речей, але відразу ж поклав її назад. Підійшов до дзеркала, застібнув гудзик на комірі і провів рукою по волосю, ніби готувався до важливої зустрічі. Відчував, що ця зустріч справді стане знаковою подією. Відвідувачем виявився дуже миловидний чоловік середніх літ який вирішив не називати себе. Важкий алкогольний дух у купі з димом міцних сигар, що плавав довкола, змусив його трохи поморщитися. Але зрештою він опанував себе і мужньо витримав погляд, яким Рей Діас зміряв його з голови до ніг. «Здається, я тебе десь бачив», – сказав Рей Діаз, коли трохи роздивився відвідувача. «Немає нічого дивного, містере Рео -Діасе. Мені багато хто казав, що я дуже схожий на Супермена зі старого фільму». Та ти справді вважаєш себе над людиною? Рео сів на диван, дістав сигару, відкосив кінчик і заходився розкурювати. Зважаючи на ваше запитання, ви вже зрозуміли, хто я такий. Я не супермен, та й ви, містере Ре Рео не надто на нього схожі. Відвідувач зробив крок уперед, і тепер гість височив прямо над оберненим, розглядаючи його крізь свіжу хмару тютюнового диму. Рео Діасу це було неприємно, тож він підвівся, аби позбутися відчуття дискомфорту. Обернений Раюдіасе, я ваш руйнівник, просто промовив відвідувач. Рейдіас похмуро кивнув. Можна мені присісти? запитав руйнівник. Ні. Рейдіас видихнув дим йому в обличчя. Не треба розпачу, сказав руйнівник із звічливою усмішкою. Розпачу нема. Відрубав Рейдіас. Слова впали важко, мов два камені. Руйнівник підійшов до стіни класно вимикачем. Здаля почулося гудіння вентилятора. Не чіпайте нічого руками. Застеріг його рейдіас. Вам не завадить ковток свіжого повітря, а ще більше нам стане у пригоді сонячне світло. Пане Райодісе, я добре знаю цю кімнату. Софони часто мені демонстрували, як ви годинами сновигаєте тут із кутка в куток, мов дикий звір у клітці. Ніхто інший у цьому світі не вивчав вас так прискіпливо і з такою пристрастю. У ті дні це було не надто легко повірте. Руйнівник пильно глянув на радіаса. Але той залишався непорушним, ніби вирізаним із криги, тож гість вів далі. Можу сказати, що порівняно з Фредеріком Тейлором, ви чудовий стратег, справжній обернений. І це, повірте мені, зовсім не під Визнаю, що ви спромоглися пошити мене в дурні майже на 10 років. Ви всі ці роки з маніакальною впертістю і божевільним ентузіазмом марили створенням надпотужної водневої бомби, зброї, вкрай неефективної в космічних війнах, і приховували свій справжній стратегічний задум. Тривалий час я не міг відшукати жодних підказок, зачіпок, які не б мене на слушну думку. Я безнадійно блукав лабіринтами, зведеними вашим розумом, і майже визнав поразку. Руйняник глянув на стелю, ніби пригадуючи той важкий період. Пізніше я вирішив зібрати інформацію про ваше життя до того, як ви стали оберненим. Це виявилося зовсім непросто, бо ософони не могли мені допомогти. Вам відомо, що Землі на той час Досягли ще лише нечисленні софони, тому їм не давали завдання стежити за життям лідера невеликої південноамериканської країни. Тож мені довелося відновлювати картину подій звичайними методами, і це зайняло три роки. Серед цього масиву інформації найцікавішим, на мій погляд, виявився факт трьох ваших зустрічей з Вілямом Козму, до того ж таємних. Становити зміст ваших бесід годі було й сподіватися, але сам факт неодноразових потаємних зустрічей глави латинської країни Третього світу з провідним західним астрофізиком, видається вкрай дивним. Тепер зрозуміло, що ви вже тоді готувалися стати одним із обернених. Те, що вас цікавило, безумовно стосувалося результатів досліджень доктора Козмо. Як ви про них дізналися, мені невідомо. Але ви маєте інженерну освіту, як і ваш попередник, фанат соціалізму, котрий вважав, що провідна роль у суспільстві повинна належати саме людям з інженерною освітою. Щирок кажучи, саме тому вас і призначили його наступником, і вам вистачило кмітливості, аби збагнути справжнє значення результатів досліджень Козму. Після початку Трисоляріанської кризи група вчених під керівництвом доктора Козму взялася до розробки проєкту з вивчення так званої атмосфери зуряної системи Трисоляриса. Вони припустили, що поява атмосфери могла стати наслідком падіння однієї зі зниклих планет на поверхню котроїсь із трьох зір. Планета власною масою розірвала зовнішні оболонки зорі, завдяки чому зоряна речовина виглупнулася у відкритий космос і сформувала атмосферу. Через повну асинхронність руху зір у системі Трисоляриса періодично трапляється їх зближення. Вони підходять одна до одної на дуже малу відстань, тож атмосфера довкола однієї з них розсіюється силами гравітації іншої. Але вже після розходження зір на відстань достатньо для ослаблення взаємного тяжіння. Атмосфера знову виривається з глибин зорі на поверхню. Подібні явища не постійні, радше схожі на раптові виверження наших вулканів, але саме вони і є причиною розширення та стискання атмосфери зір, яке вже охрестили диханням. Щоб довести цю гіпотезу, Козман намагався віднайти подібні зорі і в інших світах, де атмосфера також утворилася внаслідок падіння планети на світило. І третього року кризи йому пощастило. Команда доктора Козмо відкрила планетарну систему 275Е1 на відстані близько 84 світлових років. На той час космічний телескоп Габбл-2 ще не був введений у експлуатацію, тож учені скористалися методом вимірювання гравітаційних коливань. А потім, після спостережень і обчислень амплітуди коливань радіальної швидкості, періоду обертання та змін яскравості зір, визначили, що планета розташовувався дуже близько до зорі. Примітка автора періодичні незначні зміни яскравості зір, коли між зорею і спостерігачем проходить планета. Спочатку це відкриття не привернуло значної уваги, бо на той час астрономічне співтовариство відкрило вже понад 200 планетарних систем. Але подальші спостереження шокували вчених. Ця незначна відстань між планетою і зорею і далі постійно зменшується. Зближення щораз прискорюється. Це означало, що люди вперше могли спостерігати зіткнення планети із зорею. І це сталося за рік, чи точніше за 84 роки до моменту спостереження. Наявні на той час інструменти дали змогу побачити лише зникнення гравітаційних коливань Зорі і відсутність змін зоряної активності. Але тоді сталося щось неймовірне. Довкола Зорі утворилася спіраль із зоряної речовини, яка постійно розширювалася. Це мало вигляд пружини, що повільно розтискається від центру Зорі. Космос-колеги швидко зрозуміли, що цей потік зоряної речовини струмує з точки звітлення з планетою, яка зламала зовнішні шари далекого Сонця та вивільнила чималу частину його енергії у відкритий космос. А внаслідок обертання самої зорі цей потік закручується у спіраль. Містер Реодіаси. Це відкрило для нас ще кілька цікавих фактів. Зоря з цієї системи належить до спектрального класу G2 і має стандартне жовте забарвлення. Значення її абсолютної зоряної величини – 4,2. Діаметр 1,2 мільйона кілометрів. Іншими словами, вона вельми схожа на Сонце. Маса ж планети становила лише 0,4 від маси Землі. Це менше, ніж у Меркурія. Проте розміри спіралі, що утворилися внаслідок її падіння на Зорю, вражають. Радіус досяг трьох астрономічних одиниць, а це більше за відстань від Сонця до головного пояса астероїдів. Саме це відкриття стало вирішальним соломинкою, яка зламала хребет Верблюду. І я зміг розгадати ваш справжній задум. Отже, тепер як ваш руйнівник озвучить цей чудовий план із усіма подробицями. Припускаю, що зрештою вам вдасться виготовити і розмістити мільйон чи навіть більше зоряно-водневих бомб на Меркурії, як ви пропонували на засіданні РОС. Якщо їх усі розташували під поверхною планети, а потім підірвали одночасно, вони спрацюють як надпотужний гальмівний двигун і сповільнять обертання планети. Як наслідок Меркурій зійде зі своєї невисокої орбіти і почне падати на сонце. А потім на сонці відбудеться те саме, що й у зоряній системі 275 Є1 184 роки тому. Меркурій переб'є атмосферу, зону конвекції сонця, і величезна кількість зоряної речовини на шаленій швидкості почне струменіти із зони променистої рівноваги. Внаслідок обертання сонця вона почне закручуватися в спіраль раніше бачено в зоряній системі. 275 Е1. Але сонячна система, на відміну від Трисоляриса, має лише одну зорю, і Сонце у своєму русі ніколи не перетнеться з іншою зорею. Саме тому його атмосфера безперервно розростатиметься і з плином часу значно перевищить показники зір Трисоляриса. Цей факт точно підтверджений спостереженнями за зоряною системою 275 Е1. Спіраль із зоряної речовини розширюватиметься зі швидкістю відпущеної пружини, що розправляється, і зрештою сягне орбіти Марса. Всього моменту запуститься грандіозна ланцюгова реакція. Спочатку траєкторії руху всіх трьох планет земної групи – Венери, Землі і Марса – опиняться в зорі спіральної атмосфери Сонця, швидко сповільнюючись внаслідок сили тертя, і зрештою всі три планети перетворяться на гігантські метеори, які рано чи пізно вріжуться в Сонце. Насправді ж задовго до цього Земля через інтенсивне тертя – Зоряної речовини сонця втратить свою атмосферу. Океани випаруються. Маса води разом із атмосферними газами перетворить землю на гігантську комету, квість такої займе всю орбіту нашої планети довкола сонця. Земна твердь перетвориться на кипучий океан магми, як на початку формування планети, і жодна форма життя не буде здатна вижити за таких умов. Падіння Венери, Землі і Марса на сонце спричинить значно більший викид зоряної речовини в космос. Замість одного утворяться чотири спіральні потоки. Загальна маса трьох планет у 40 разів перевищує масу Меркурія, а завдяки їхнім вищим орбітам швидкість зіткнення виявиться значно вищою. Внаслідок цього інтенсивність кожного з трьох вивержень у десятки разів перевищить спричинене падіння Меркурія. Сонячна атмосфера, сформована цими спіральними потоками, різко розшириться і з часом досягне орбіти Юпітера. Тертя в сонячній атмосфері справлятиме вкрай незначний вплив на Юпітер через його величезну власну масу. Тому мене досить багато часу, перш ніж дія спіральних потоків, спричинить помітний ефект на орбіту цієї планети-гіганта. Але численні супутники Юпітера спіткає сумна доля. Або тертя зірве їх з орбіти планети, вони поступово втратять швидкість і впадуть на Сонце. Або вони втратять швидкість ще на орбіті Юпітера та знайдуть спокій у рідких глибинах газової планети. Але на цьому ланцюгова реакція не зупиниться. Хоча атмосфера Сонця, утворена спіральними потоками, сповільнюватиме рух планети лише незначною мірою, цей вплив буде постійним, і орбіта Юпітера щораз ближче нахилятиметься до Сонця. І що меншою буде висота орбіти, то в шари атмосфери потраплятиме планета, і відповідно дедалі сповільнюватиметься. Тож Юпітер зрештою зустрінеться з Сонцем. Поза як маса Юпітера в 600 разів Більше за сумарну масу всіх чотирьох планет земної групи, подібне звітнення навіть за найоптимістичнішими прогнозами спричинить небувалий викид зоряної речовини. А це підвищить щільність сонячної атмосфери і ще радикальніше знизить температуру на Урані і Нептуні. Але з більшою ймовірністю станеться ось що. Падіння такого гіганта, як Юпітер, спровокує розростання верхньої межі атмосфери Сонця аж до орбіти Урана, а може й Нептуна. Попри те, що верхні шари атмосфери дуже тонкі, сповільнення викликане тертям врешті-решт спричинить падіння останніх двох великих планет Сонячної системи з усіма їхніми супутниками прямісінько на нашу зорю. До того часу, коли ланцюгова реакція, запущена вибухами на Меркурії, завершиться, всі чотири тверді планети земної групи і чотири газові гіганти опиняться в надрах Сонця. Який вигляд матиме наше світило і Сонячна система загалом, достеменно не знає ніхто. І будь-які прогнози тут недоречні. Одне можна сказати точно. Для всього життя розумного і нерозумного, для будь-якої цивілізації, існування в цьому пеклі буде куди гіршим за світ трисоляриса. Для трисоляриса сонячна система – єдина надія на порятунок. Перш ніж далеко планету поглине одне із сонць їхнього світу. Бо не існує жодного іншого придатного місця у Всесвіті, досягти якого трисоляріанська цивілізація зможе за проміжок часу, що залишився до знищення. Тому знищення місця існування людства неодмінно призведе також і до повної загибелі Трисоляріанської цивілізації. У цьому і полягає ваша істинна стратегія – підвищення ставок аж до спільної загибелі. Коли всі приготування завершаться і арсенал зоряно-водневих бомб буде розміщено на Меркурії, ви вдастеся до шантажу Трисоляриса і забезпечите людству перемогу. Усе, що я зараз розповів – Результат моєї багаторічної праці. І я не чекаю від вас ані коментарів, ані заперечень, бо ми обоє знаємо, що це і є істина. Увесь час, поки руйнівник викладав свої умовиводи, води, Реадіас сидів мовчки й нерухомо, Сигара в його руці зотліла до половини. Тепер він знову звернув увагу на неї та заходився крутити її між пальцями, наче той вогник мав якесь особливе значення. Руйнівник опустився на диван біля Реадіаса. Він розтлумачував його власні плани, мав учитель, який пояснює учневі недоліки в домашньому завданні. Містер Реодіасе, як я вже казав, ви – непересічний стратег. Принаймні продемонстрували гарні навички розробки та реалізації вашого стратегічного задуму. По-перше, ви вдало використали історію свого життя як гарне тло для розгортання стратегії. Усе людство, що добре пам'ятає приниження, з якими ви і ваша країна зіткнулися, коли ядерна енергетика переживала не найкращі часи. Пригадуєте демонтаж обладнання на будівельному майданчику об'єкта Воріноко. На телеекранах цілий світ міг бачити ваше похмуре обличчя. І ви вдало скористалися штучно створеною істерією навколо вашого параноїдального захоплення ядерною зброєю, щоб зняти щонайменші підозри стосовно свого реального плану. Кожна, навіть незначна деталь реалізації цього плану демонструє ваші неординарні таланти. Візьмімо для прикладу хоча б останні випробування на Меркурії. Вашим справжнім задумом було викинути якнайбільше меркуріанського ґрунту в космос, але ви вперто наполягали на бурінні надглибокої свердловини із шурфів. Примітка. Незалежно від потужності термоядерної бомби, чинники враження, пов'язані з радіаційним випромінюванням, справляють мінімальний вплив на можливе сповільнення обертання Меркурія. Головна ідея задуму полягає в тому, щоб надати якнайбільшим об'єктам ґрунту планети прискорення до другої космічної швидкості Меркурія, яка значно нижча за Земну – 4,3 км на секунду проти 11,2 км на секунду, і отримали гальмівний ефект згідно із законом збереження імпульсу. Навіть якщо значні пласти ґрунту досягнуть першої космічної швидкості Меркурія і стануть його супутниками, це не матиме жодного гальмівного ефекту. Отже, за планом Реодіаса, найціннішими… Уламками є ті, що залишили орбіту Меркурія під час вибуху і перетворилися на астероїди, які обертаються навколо Сонця. Це був чудово розіграний гамбіт. Ви достеменно знали, що терпець країн, постійний членів РОС, швидко рветься. Через високу вартість проєкту його або скасують, або скоригують. Віддаю вам належне, точний задум і правильні прогнози. Але ви припустилися однієї серйозної помилки. Навіщо було проводити перше випробування зоряно-водневої бомби саме на Меркурії? Ви мали б ще вдосталь можливостей в майбутньому для передислокування вашого арсеналу на цю планету. Але виявилися нетерплячим. Вам кортіло побачити наслідки вибуху такої надпотужної бомби саме на Меркурії. І ви це зробили. Напевне, результати приголомшили навіть вас. Об'єм грунту, що отримав прискорення, показники якого перевищували потрібну швидкість, виявився значно більшим заочікуваний. Ви не змогли приховати задоволення результатами випробування, і це остаточно підтвердило мої міркування. Саме так, містере Реодіасе, попри всю мою попередню титанічну працю, без цього останнього фрагменту пазла я ніколи не зміг би зрозуміти ваш істинний стратегічний задум. Він аж надто божевільний. Але це справді вражає, маю визнати, це геніально. Якби ланцюгову реакцію від падіння Меркурія вдалося запустити, те стало справжньою кульмінацією величної історичної симфонії, сонячної системи. Але, на жаль, людство змогло б насолодитися лише першою дією цієї прекрасної вистави. Пане Реодіасе, ви не просто обернений, ви напівбог, і честь для мене бути вашим руйнівником.